Ki ne értené meg? Egy nadrág alászorult csattanófog, nem tréfa A centúrió egyik lábáról a másikra ugrált, ülepít, tapogatva, visított, mint egy malac. Ujj-új! Miközben próbálta megfogni a tekergőző, arabdáló, karmoló csattanófogat. Tűnjünk el innen! ordította hablacs, és felrántott a halvért a földről.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 Amikor egy kéz megragadta az ingét, és letépte az ing zsebét. Hablaty füzete, az így beszél sárkányul, leesett a fedélzetre. Hablagy megállt, hogy felvegye. És szemtől szembe találta magát a vézna prefektus, sisakrosté mögött csillogó, diadalittas tekintetével. Hablagy erejében megfagyott a vér.